кажеш, відьмо, де її коли украла ту дитину, що була біла, як шум на молоці, а очі мала сині, мов незабудки. Іди, жінко, прошамкала Еміне, співчутливо позиркнувши на Марію. Не шукай втраченого. Він все одно вже не твій, навіть якщо ти його породила. Поплентала Марія. Гуділо в голові Давило лищатами скроні, пішла назад до палацу. Відчинилася парадна брама, верхи на конях виїхали безброді євнухи, а посередині теж на коні дружина хана у парчевій чадрі. Впізнала Марія та не поворухнулася з місця, не підвелась. Це не її дочка, не мальва, зовсім чужа жінка – Зі знайомим обличчям Що просвічувалось Крізь серпанку вуваль Усе тут не справжнє. І те, що можливо Її син охороняє хана І те, що Мальва Стала ханською дружиною І те, що Марія Самілиха Сидить, мовже, брачка Біля в палацу Бо хіба може бути Це все правдою Ні, це не ми Єдучий плющ Обсотав наші тіла і душі, Взявши собі нашу подобу, Висмактавши живу кров. Нас більше немає. Горбатий верблюд, Що он стоїть на майдані Біля купецького каравану, Благородніший за нас. Він ще може плюнути В обличчя господаріві Смердючою слиною. Він гордо держить голову Бо залишився таки сам собою, а нас немає. Ми вмерли, знищивши себе зі страху. Зупинила мальва коня, побачивши матір, що сиділа згорблена на містку і блаженно усміхалася. Припала до неї, і тепер моя й відчула, як сувається з її грудей тяжкий камінь жори, як прояснюється стомлений мозок і повертається тихий спокій. Десь, певно, живе ще й третій яничар на службі у вбивці їхнього батька. Куди мені йти від них? Покора заповзала в душу Марії. Погасли мрії, бажання. Не стало самій лихи. Сиділа, скулившись біля чужих воріт, «Бездомна сука, що шукає на звалищах розгублених щенят!» «Я до тебе вибралася, мамо!» — почула Марія голос мальви. «І дотик теплих долоняк дощик!» «Як живеш? Чи здорова? Чому до нині не приходила?» «Не здужала я!» «А ти щаслива, дитино? спитала, не дивлячись на дочку щоб не бачити її в чужому одязі а тільки чути рідний голос відчувати рідний дотик рук щаслива хан любить мене прошелестіли мальвині губи а тоді глянула на неї мати бо якесь тривожне недомовлення чулося в її словах була марна і невтішна гей чи не відчула пташка неволю в золотій клітці Помітила мальва материні стурбовані очі, Осміхнулася. Я щаслива, мамо, Аби ти тільки не побивалася, Не журися мною. Я житиму у мангоші зі стратоном. Як уже раз відірвешся від свого вугла, То під чужим мусиш здихати. А стратонові буде легше зі мною і тобі. Марія глянула на воїна, що стояв у воротях, прошепотіла. «І мені теж!» «Ти не плач, мамо!» Мальва пригорнула Марію. «Самі сльози чомусь біжать!» Марія підвелася, показала рукою на Селіма. «А його ти знаєш?» «Знаю! Це улюбленець Ханський, найближчий його охоронець!» «Обоє! Ханські!» «Обоє яничари, діти, діти, мальви зав'яли». Боязко, стискуючи губи, щоб не розридатися, підходила Марія до Селіма. Селім винувато усміхнувся. «Прости, стара, ти якась дивна, і я не повірив, що ханим твоя дочка». Марія торкнулася до його плеча. «Я не гніваюсь на тебе». Я буду часто приходити, а ти, ти усміхнися, хоч іноді до мене. Не дивуйся, чому я спитала, хто твоя мати. Ти нагадав мені, мого сина, мальвиного брата. Його вкрали в мене, коли він був ще в пелюшках. Марія затулила уста долоною, бо побачила, як здригнувся Селім. Очі вп'ялися в обличчя жінки І дрібно Тремтів Бердиш У його руках Хан виїжджає Великий хан кримського Улусу Іслам Гірей Пролунав голосний Крик у дворі Виструнчився Селім Євнухи підхопили На руки Мальву Висадили на коня Іслам Гірей Виконував волю коханої дружини. Вирушив супроводжувати її до мати. Марія тінню майнула вздовж стіни і зникла непомітно замову. Розділ 15. Світ розвивається сам собою, і ніякий тиран його не змінить і не зупинить, а відсердна. Медда Хомар – вирушив із скутарів далеку дорогу до Адріанополя. Старець знав, що ця подорож буде останньою. Літа, яким забув лік, гнула все нижче до землі, дряхле тіло просилося на вічний спочинок. Та розум протестував проти тієї смерті, що неминуче приходить до кожного. Омар бажав обірвати нитку свого життя там, де воно могло б хоч на мить освітити шлях іншим своїм останнім спалахом. У перемогу повстанців, які очайдушно наважилися вдарити на колишню столицю Османської імперії, він не вірив та все одно йшов до них. Бачив наперед смерть нового ватажка Кизилбашів Кирогли, але знав, що відвернути повстання не можна, як не можна викреслити один день із року. Воно неминуче, бо ж розвиток нового світу від народження до перемоги то ланцюг спроб і впертих намагань, в якому одна ланка вмирає для того, щоб із неї виростала друга. Адже не стала смертю у сама небуттям і смерть Великого візира Аземпаші не стала тліном. Тож і Омарові не можна відходити безслідно.